Elgarrikin egin ginuen lehenbizikoek italdia izan zen Dunimane garazira egitea antzerkira Frankoren bilobare gutuna antzerkiaren emanaldi ikustera Gero horren ondoan lanean izan gira eta uh, bai ere Elgarrikin egin izan ditugu zonbait itzaldi entzun, besteak beste uh, txumin uh, edi hart bai eta ere uh, Jean-Claude Laurent eta uh, Jean-Pierre Maziazen uh, itzaldiak uh, entzun alizan ditugu Hordeon horiek um, Elgarrikin gero Gero, kolegio bako txak, ateraldi berezia egindu bere aldetik, bai gohikoak izan ziren um, bizkaiarat bereziki, eta zitadelakoak Bizkaia ikusi, baina Gipuzkoako parte batean ere gelditu izan dira. Uh, beraz, biek gehnika egindugu, uh, bisitatu uh, egia bera, museoa eta beste, eta bai inguruan, uh, ba, oita maseieko gerrak uh, eskoalegian uh, utzi zituen uh, ahastuak eta astagnak.